Стукачів ще більше наняли, ночували завсігди біля коней, кладучи коло себе коляку або киюру добре, а як хто мав, той рушницю. Всі були на Романа дуже лихі. Хто й обороняв його попереду, то той тепер лаяв. а вже що ті хазяї, яких він коней позбавляв, то ті кляли так, що й кісточки у його неклятої не лишилося». Двоє через це зовсім зубожило, а всім іншим довелося позичати грошей на коні. Тепер Романові страшно було й поблизу диблів проходити, коли не хотів головою наложити. Але після події у Чорному Яру крадіжки притихли. Чи то коноводи полякалися, що їх викрито, чи то їм не було ходу за пильною вартою. Так думали люди, а Роман думав собі інше. Частина третя. Левантина. Левантина не знала, куди саме їй йти. Ішла в сусіднє село. Може, знайде там роботу. Тепер ж нева, то скрізь рук треба. До села було тільки вісім верстов, і вона вступила в його ще до снідання. Проминула кілька перших дворів, спинилась перед великою на дві половини новою хатою. З двором, забудованим по-хозяйському, зробленими повіткою, возівною і хлівами. Серед двору стояв запряжений кінь. «Мабуть, заможний господар живе», — подумала дівчина. «Зайду до його». Несміливо вступила в двір, і саме в ту мить з хати вийшов господар, кремезний, просивий чоловік з короткою підстриженою шпичакуватою бородою, з кудлатими бровами, лагодився їхати на поле і вздрів Левантину. А чого тобі, дівчина? Вона низенько вклонилась, здоровкаючись, і тремтячим голосом сказала: роботи шукаю. — Чи не треба вам наймечки? — Роботи? — А відкіляти? — спитав господар, позираючи на неї неймовірними очима з-під кудлатих брів. — З диблів. — А чия ж ти? І так він випитував про все в Левантини, розпитувався і про те, через що кинула хазяїв. Вона сказала, що занедужила, а тим часом хазяїв взяли іншу наймечку. Хазяїн ще подивився на її білет. Видимо, письменний був. Вернув його, а тоді сказав. «То що? Зоставайся хоч і нас. Роботи тепер багато. Дам тобі три карбованці на місяць». «Дядьку, а тепер же дорожче роблять?» не смілилась позвати дівчина. «Може, де роблять, так піди пошукай». Поки його знайдеш, є дорожчої ціни, а тут робота готова, — подумала Левантина. І справді, поки ще його знайдеш, може, довго ще попоходиш? Згодилась. ж у хату та снідай, та й поїдемо зараз на поле. Пішла Левантина в хату. Немолода жінка порилась там. — Оце стара, несподівано, Бог послав наймочку, — озвався до неї хазяїн. «Давай її снідати та візьму її в поле». І не щулась Левантина, як проминув місяць на роботі у Бовкунів, так звалися ці люди. Праця була тяжка, як, звичайно, по селах у жнива, та Левантина хоч і була собі утла і тендітна, але не боялась ніякої праці. Хазяї хазяйські сини і дочка, бачачи, що вона доброробітниця, а дівчина звичайна і сором'язна, були до неї добрі. А що за працею не геть було, коли думати про щось інше, опріч роботи? То Левантина таки трохи заспокоїлася і на серці. Не так, не наче стали її дошкуляти оті кляті думки про минулі лиха та зла. Про події у чорному яру і про все, що потім у дивлях сталося, вона нічого не знала. Це зробилося вже після неї. Тут цього нічого не було чути. Левантина думала, що й довго житиме у бою коней.